الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونطوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله له فلا مذلله ومن يهده فلا هادئله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين عمنا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 Amma ba'l, fa-inna astakal hadithi kelamu Allah, ve khayr al-hadhi hadhi muhammali sallallahu alayhi vələ ailih və sallam, ve şerrel umur muhtetatuhə, fa-inna kulla muhtetatin bid'a, ve kulla bid'atin zalala, ve kulla zalaltatın nal. Məhsələm əlləm əlləm əlləm əlləm əlləm əlləm əlləm əlləm əlləm əlləm əlləm əlləm əlləm və anca iqtisân etməyi edir, yani yapçılığı etməyi. Allah s.ə.qələ buyurur, اِنَّ اللٰهَ يَا مُرُوا بِالْعَضْلِ وَالْاِفْسَانَ Nahl Sûresi 90. ayə yani Allah-u Teala adil olmağı ve iqtisân etməyi daimə emir edir, yani anca yapçılığı. Və həmçinin İslam dini xeyrə davet edir ve şərdən ve fəsattan uzar olmağa emir edir. Allah s.ə.q. buyurur ki, وَلَا تُحْسِدُوا فِي الْاَرْضِ بَعْضَ إِسْلَاهِهَا اَعْرَقَ الْاَلْقَ الْاَلْقَ الْاَطِينَ Yəni, islah umduğundan sonra yer üçün də fəsad etməyib. Və yer üçün fəsad etməyi, bu məsələni yer üçün də fəsad etməmə ibarədə fətə Peyğəmberlərin davetində əsasıydı. Ona görə Peyğəmberlər də fəsad etməyidən qadran edirlər, çəkindirirdilər. Bak, Salih aleyhisselamın qövmünə dediğine, dediğine, Allah s.ə.v. buyurur, وَلَا تَعْثَوْفِلَ اَرْضِ مُحْسِد۪ينَ Ərlâk, 74. ayət, Allah s.ə.v. öz qövmüne deyir ki, yer içində fəsad edənlərdən olmuyun, yer içində fəsadı çox aldınmuyun, və ona davamlı olmuyun, kəmçində Şuhayb bunu diyəndi. Bak, Musa aleyhisselamın qardaşına deyir? وَاخْتُولَ شَيَائِنَ لَنَا تَبْقِيَ خَلَقَ اخْلُقْنِي فِي قَوْمِي وَفِي قَوْمِي وَأَصْلِح لَوْلَا أَصْلِحْ وَلَا تَغْتَبِ سَبِيلَ مُسْلِمِينَ عَلَى ki sən mənim yerməz qonumda xalifa ol və islah et və fəsada nən yolda düşməyinə təqvallan və Allah xatırın nə şeydə buyurur ki fəsal edənləri xoşlamaz onlar sevməz və onların əməlləri, əməllərinin dəyənməz. Ona görə hər bir müsəlman gərək fəsad etməkdən çəkinməlidir, fəsadın qabağını almalıdır. Və həmçinin fəsadda yollar və onların növlərinin üzrün borulmalıdır. Və ən böyük fəsad da küfürdür və şirk, ən böyük fəsad yeryüzündə şirk və küfürdür. Və həmçinin fəsad etmək münahqdilərin əxlandıdır. Allah xanır buyurur bəli və pirələrə onlar təfsir olurlar və ərd qalurlar qalurlar inə mənhl məslihum əla inə məhüm məslihun vəlakin la yəslun bəda rəsulə əmbiər 12-ci ayə deyəndə ki və deyəndə ki bizdən təsadüf etməyin deyirlər ki biz islah edirik fəsad yox Yəni fəsadın növlərindən möminləri ələ salmaq, möminləri fəsad etmək, paxıllı möminləri o cür sıxlıqlardan uzaqlaşdırmaq. Bəzi fəsadın növlərinə haqqı qəbul etməyi, xüsusən də biləndən sonra, bu da fəsadın növlərindəndir, fəsad aparan növlərdəndir. Hər cin fəsadın növlərindən gəlir, şunda qam tökməyin. Həçinin axil olmaq, axili günahlar etməyin. Bunlar hansı fəsadın növlərindəndir? Və amma səbəbləri isə insanların fəsadını düşməyi, təbii ki, əmrinizi cahillik və sonra dindən uzaq düşməyi və günahlar, günahların çoxluğu yer üzründə fəsadını olmalıdır məyidir. Xüsusən deyir, indiki zamanda məhdələ Əsələm Allah, xüsusən görürsən günahlar da ıı, sayı Allah bilir nə qədədir və xüsusən də bəzi insanları görürsən fəsadı aparmaya, vəziyyəti ağır dərdinləşdirməyi aparır sebep olur. 90 xüsusunda bu şunlar istedir. Allah s.a. olayı dair et versin. Veyyatı var ağızlarına geleni, çoksa, çoksa Subhanallah'ın şunları istedir. Ne geldi danışı? Neci geldi danışı? Xüsusunda bu baka bir kelimesi. Bazıları hansı zındıkların, hansı bir harası Allah verilmiş deyənlerin, belki hareketlerine götürüp mescidimize vergelendirirler deyirlər vahab rızadır. Bu vahabi kəlməsi əsləm yoxdur. Olmayan bir şeydir, barədə ilə e danışırlar ki, adam özünün kirabla oturur, külür, bu nə Vahab yok der, əsləm, bir yol. Və olmayan bir yol vardır, danışırlar. Adam da külür. Yəni bu nə bu qədər savaqsız ruhlar? Daha əsləqəsini xüsusən liganlərin meçirmişə Hansa kuldurları və səib. Hansa ki meçirmiş, hələd onlardan uzar dəyir. O tür küçüklər əleyhinə dəvət edir və biz səlifləri və səliflərin səhətləri budur ki, onlar kitab olsun neyə olurlar səlifli fəhni ilə onların dilləri sanalmaqdır daima, xüsusən sahabilərə və əhl-i ki, əmir sahabilərinə tabulmaq lazımdır, vahşıma qarşı çıxmaq olmaz, taç ki, xalarişlərinin onun cələli əleyhinədirlər və böyük günah sahabilərini çaldır görməzlər, Və sələflər ancaq xeyrə dəvət edib və işlərdə çəkindirərlər, hikmət ilə, elm ilə, əhlav ilə və sələflərin dəvəti ancaq tohum ilədir və şirkdən uzağa düşmək, və bidətləri qəbul etməzlər, yəni dində artıq şeyləri qəbul etməzlər və qədavi cünələyindədirlər və görürsən, səhv, lakin bunlar buna baxmaylaq, görürsən, bəzilər danışır, bəzilər çox suy danışır, bilmirlər isminədir. Bir şəkildə nədir, vahab nədir? Bir şapla saxlama. Bizans yoxsa qalan peyğəmbər deyə baxır. Onda peyğəmbər vahabdir. Bir ay yox tapdım. Ola sağ olan qısayırlar. Bizans ki peyğəmbər deyik. ki, kişinin geyimi topuna aşağı düşməsə. Qalıb-bələntçi söyür deyik ki, yox laq işlər deyik. Qulahaq qulğuları, dilə qulaq və sair. Danışın, hamı danışırsınız, nə də qarşılar əslən. Və bizim məcmimiz axirində bu cür məsələlərdən Və əlaçla buda iki vaxtarım samalla. Əlaç nə dədir? Fitnə fəsadin qəvahi almaq üçün diyinimizi öyrənməliyən yani birincidir. Xüsusən də kimlər ki danışır nədənsə, gəlin bir yerəyə birici oylansın. Hətta o cürün yerə qoymasan. Ona görə hər kəs ehtiyatlı olmalıdır. Hər kəs ehtiyatlı olmalıdır. Xüsusən o bir şey bilmirsə öz sözlərində və əməllərində ehtiyatlı olmalıdır. Fərq yoxdur kimdir və kimin oğludur. Baxma kimə. Ona görə Çağsa lazım ki səbəb olmayasan fitnəyə, fitnə bölünməyinə. Allah qadarı ilə ki fitnələrdən uzaq Allah qadarı ilə ki fitnələrdən hər çox pisliyi o özünə etyalıb. Yaxşı, ki müşağə, ölkə səhətdən qaladan qoruy. Onu səbəblər ondan xəstə də yarağlanışı qaba. Nə razı məktumsam, onlara kömək ol. Nə qura həzə və səqilləh li وإن شاء الله سننقل ذلك سوف يقول انه هو الرحمن الحمد لله وحده وصلاه وسلامه على منى النبي بعضنا البعض اصلا qavuşsa belə şeylərə görə üzülməyəsən sadəcə bu belə Əla, o adam adlı gözəl reklam eləmək lazımdır. Ola ki, pislik silahı adam çox alır. Lakin Allah Subhanahu taala çir-kəsaz istəyir, onların niyyətlərini qəbul etməyəcək. İnna Allahi <gülüyor>